Nă tăfleață și gâsca de aur Fantezie muzicală radiofonică de Boris Petrov după Frații Grim Traducerea Dan Faur Muzică originală Dan Bălan Asta, ia-te fleață! Băi, Hai, hai, scoală-te că-i soarele de suniță pe cer și tu tot mai frămâniți <fie> pernele. Hai, mai, mai lasă o lecuță tăicuță. Nu? Că visam de frumos! Bă, hai, de, hai, de, lasă ca ai timp să visezi tot restul zilei. <fie> că ce altceva ai de făcut? Hai, hai, hai nu mai le nevi, <fie> că iar o să râdă frații tăi de tine așa cum se întâmplă în fiecare zi. Hai! Da, păi ei mă iau oricum și mă umplu de ocări ori de o ori au prilejul Ba că sunt prea mic Ba că sunt nepriceput Și uite așa, încet, încet Mi-am uitat și numele Da, toți mă strigați Nătăfleață Nă Da, da, da, da Și am început să cred că așa am fost botezat Mai hai nu te mai alinta Atâta, fugi mai bine la izvor și dă cu apă rece pe față Ca să-ți speli gândurile de peste noapte și Ai să vezi lumea altfel ne te flețe, tate, <laughs> da, da, da. <laughs> ai, da. da. am fugit, tată, am fugit. Tare mult aș fi dormit, dar tei cuța m-a trezit. Și mi-a zis: "Măi, ne -ă te flețe, scoale-te dimineață." Tare mult aș fi dormit, dar tei cuța m-a trezit. Și mi-a zis mai nătăfleață Scoală-te că-i dimineață De dimineață, de dimineață Toată natura este în viață Cântă și mierla și ciocărlia Cântă pădurea, cântă câmpia Toată ziua are spor Când bei apă de izvor Blându-ți oare de când te scold de dimineață, tare mult aș fi dormit. Dar bătuțul m-a trezit și mi-a zis mai netefleață: Scoală-te căi dimineață! L-ai sculat sau-i pus tu capul pe perna unde el. E, hai, hai! haide haide ca se răcește laptele! Hai nu, ima... okay, așa, ai dreptate, mamă. Asa patim in fiecare dimineață din cauza lui! Da, bai, frate-mi, asa Nu stiu cât o să mai cocoloșească. sa păi, da! Caterina eu, ia-mai, lasati-le în pace! Da! Doamne și el mai mult că el crește. <laughs> la fel era și voi la vârsta lui. Bă, eu nu mi aduc aminte că cu doi ani să fie lenevit atât. Așa, e, așa, e doar cu un an mai mic decât mine da. și nu face altceva decât să doarmă și să, și să mănânce. Daia nu se pricepe la nimeni. Toată treaba o facem numai noi. Făi <laughs> ta, da, că dai ceva de făcut, mai mult strigă. <laughs> și se mai și supără că zicem, n-tăfleață. <laughs> gata, gata, gata <laughs> mai taceți o dată. Trancanis de fi coțofene, nu dita mai flăcăi. Ai, uite-l că vine. Ai, mamă, mă, cu mă, de foame. s mă, măliga, Și nici laptele nu mai aburește decât te așteptăm, băi, Se Nătăflează. rămâna, mamă, să rămâna... Bună dimineața, nătăfleț, măi, să rămâna, mamă. Vezi, nouă Elene să ne dea binețe. Dar până zice el bună dimineața, gheață laptele de tot. Băieți, băieți, ia mai lăsați Hai! Pa vă sfânta cruce și băgați lingurile în streking. Așa, Hai. așa, tot da, pe ia și în parte tu mă maligă. Hai, lascotat eu cu po astea. Iată, ia ia și tu. Poftă ia și tu dai pune în streking. Hai, mâncați, mâncați, domăriguțe cu, cu lapte. Așa. Păi, uite, lui a pus patru polonice de lapte Așa. Nouă în boț și lui un sfert de și eu, uite, uite cum mănâncă de Parcă se bat lupii la gura lui Nătăfleață, nătăfleață Dar la mâncare e în față e, <gătă -i> Gata, da? ați terminat Apoi să ne fie de bine Să-i să mulțumim lui Dumnezeu, Dumnezeu pentru masă Ia spuneți frumos spune Mulțumim pentru masă Și acum fiecare -a. la treaba lui Hai băieți la treabă, la treabă Ăăăă, Ce vei? Păi, eu m-aș duce la tăia lemne în pădure Dacă, dacă mi-i voie Ea păi, du-te, o Du-te, numai să ai grijă să nu dai peste vreo lighioană pe acolo A, Dragul mami, dragul mami Uite, am să-ți spun un cozonac bine rumenit și gustos da. ce sticla cu vin? Da Ca să ai cu ce potoli foamea și sete să măicuțe, da. sărmâna și să ne vedem cu vin Bine sănători, să-i dau poi asta aici pare, pare a fi cel mai bine să mă așez <gătătători> e, așa, să iau eu o bucătură de cozonac și, și o gură de vin o... Să pun coletul ăsta la umbră a, Ce bun e vino. Mai iau o gură de vin Ah! Acum acu ia să aleg eu copacul. El mai fa pe care să-l dobor! Băi, <gângh> <gângh> ce ce acolo? ce ce într fișul ăla, că pare ceva. <gângh> Hă, orice ai fi! Orice ai fi, oricine ai fi! Ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia Ești nivelă, <gângh> ieși, ieși de acolo ia ia sunt un biat bătrân sărman și singur Și? Te și-mi o bucată din cozonacul tău Ia mâna, ia mâna Atunci lasă-mă să sorb o înghițitură de vin Te rog că mă simți laici și nu mai pot de foame Ia, ia, ia, uită-te la el Dar știi că n-ai pretenții mari? Păi dacă ți o dai eu din cozonacul și din vinul meu mie ce am rămâne, Ia, hai, vezi, istu tu mai bine de drum și hai, nu mai, nu mai supăra oamenii cerșini Fii mulțumit că te lasem plata Domnului da. păi, Eu am venit aici să tai lemne, nu să duc grija vagabonzilor ca tine, hai Ia, mă îmi pare rău că te-am supărat, frăcăule E de... mă atunci rămâi sănătos da, mă, rămâi. și să dea Domnul să ai spor la treabă Spor, păi, la voi să mi o spor și fără urarea dumii tale. Ai, ah, că am pierdut și așa destul timp cu vorba Mai bine să mă apuc și eu dă treabă Uite, care să... e, uite asta, Ăsta, ăsta-i ăsta copacul <laughs> Uite ăsta de aici Ia, să mai dau oleacă se curea pe gresie Așa Ai, <laughs> ce-a Până în seară, socor face treabă bună ah! Ah! Ei, drăcie, dar nu ce-mi cad loviturile-a în apodă? O fi vreun nod să încerc eu pe partea asta alta. Asta ce ai nemernic o desfăr că apucat-o de, apucat de nebunăi Este parcă nebunii să curea Ia să încerc eu una mai jos aici mai buniță -mă, mă sări cu toijuiți Doar piciorul îl Să rupă o fâcie din căvașă cu care să mă strada Să nu opresc sângele ăsta pune acasă Poate asta mi se trag de la ăla Mă mă Of, of. Te ce vrei, băi? Lasă-mă, rog, te și pe mine să-mi încerc noroc în pădure ne, Eu te-aș lăsa, tată, te-aș lăsa Dar n-ai văzut ce a pățit fratele tău mai mare? E, lasă că poate of. nu o să am și eu același ghinion of, of, of. Haide, bine, bine. haide, rog Bine, fie <laughs> Nu, numai să fii cu băgare de seamă Sigur? Dragul, mami, dragu, mami, ță-mi plecății și ție cozonac mm. și o sticlă cu vin ah, Pune-le în traistă și mergi sănătos Să rumâna, mamă, să rumâna și rămâneți cu bine Mergi să Uite, parcă aici, în poiana asta, ar fi cel mai bine să mă opresc. Da, e i fie, da. să înghit eu o, bu o bucătură de cozonac. Da. Um, um, um, um. Să beau o gură de vin. A, așa, să-mi așez asta la loc umbros. bros acum. Și să aleg copacul cel mai înalt pe care să-l dobor. Ce? Ia, parcă mișcă ceva în tufiș. Ha, ha, ha, Nu te ascunde că te-am văzut! Te văzut! Nu te ascunde! Ești dacă ai curaj și înfruntă-mă dacă nu ești un fricoș și un papă-lapte! <trui> aia e de acolo! Acum, cum să te-am frunt eu, flăcăule, păcatele mele? Că eu sunt doar un diet bătrân, sormant și singur. Te-am văzut mâncând din, din cozonac și sorbind din zin. De? Oh. Te-aș ruga frumos să dai și mie o bucătură și o picătură de vin Ce? Că de atâta foame și sete te simt de da. Asta e bună! Că ți i dat și ție nu o să mai rămâne nici pe o asa Așa că vezi de drum și nu mai supăra oamenii Fii fericit că nu mă-ți de tine Și te las în plata domnului Grija mea e să tai lemne Nu o să plâng de mila milogilor Bine, bine, nu, nu, nu, Hai, nu, Hai, hai, nu hai, hai, hai, nervan, hai de. Că n-am vrut să te supăr, flăcăule Haide, mergi, mergi Rămâi sănătos Și să te-a domnul Așa, așa. ai hai. Spor la treabă Da, da, spor la, -a treabă. Spor la treabă Vorbă multă și sărăcia omului Mai ai sănătos, mătăluță, că eu o să mă apuc de treabă ai da, O să am, o să am, grijă. Ia, ia că ăsta-i copacul Să mai ascut puțin securea Până în seară n-o să-l mai las din mână Așa, ia, hai să-mi... Așa I -i uite. Porcăim plestemata se curea asta. Unde dau eu și unde sarea? Să mai încerc o dată. ce diavolite de desbasc apucată de nebădei. Ia, stai, stai să încerc mai jos. Ia. Ah! mi-a sărit în picioare cu lița, mamă, ce rană mi-am făcut, Ah! trebuie să rup mâneca și să-mi obloșesc rana până îi ajunge acasă, mai de la nimeni, Nicola, de omule, scărul, mi s-au tras toate, m-au lașat blestemele lui, <coughs> Toți, uite, și nici lemne nu mai avem. Oh, of, of, of. Se vede treaba că nu-mi pot pune nădejdea în niciunul din voi. Lăsați-mă în oh. pace, lăsați-mă, că tot eu va trebui să mă duc să tai lemne în pădure. Macar la bătrânețe, speram să am și eu un ajutor de la voi, da, nici... da, stai puțin. Ce vrei mai. Lasă-mă și pe mine odată să mă duc în pădure la tăiat de lemne. Nu te aflațe. Nu te aflațe, nici să nu te gândești, băiete. Tu n-ai văzut cât au pătimit frații tăi de pe urma asta. Lasă-mă. Tată, te rog, te rog, Nu, te rog! renunță, băiete, că n-ai tu cap pentru astfel de treburi. A, că mă duc eu. Și apoi pădurea e plină de primești. Nu, nu, nu, nu, stai, stai, stai aici, stai aici, te rog. Ce vrei? Data, vreau să mă lași. Iar dacă nu mi-o reuși atunci, nu mai mă întorc acasă? Of, of, of, of. bine, nătăfleață, bine, da. dragul tatei, bine, atunci, hai, du-te, du-te dacă ești tu atâta de încăpățânat că de câte-i pătimi Poate că o să-ți vină și ție mintea la cap. Of, of. Maică, măicuță, mama! Mama! Ia, dă-i dă și lui ceva de aleguri. pune în trai Ce să-i mai dau, ce să-i mai dau păcatele mele, că mai am doar un cozonac plămădind numai cu apă și copt în spuză. Aaaa. Iar de băut, uite, o sticlă de bere năcrită. Lasă, mamă, lasă, Aaaa. că de fi foame, e bun și ăla. Iar de u fi sete, nu o să mi se pară gustul sălciu. Hai, puneți le în traistă și... Așa. Nu-mi doresc alta decât să-mi iurați drum bun oh, drum bun, băiatul, Drum bun, ne-te fleații Rămâneți cu bine bun, Rămâneți băie, cu bine Să ne toți băiatul, își ai grijă Când lași în urmă ce ți-e drag Și părăsești al casei prag cum e semn că te apucă? Un dor adânc, un dor de ducă. E timpul tău să faci acum. În viață, astăzi primul drum. Nu te furiști, nu tu pilati. Hai, ne fi bărbați! Doar am și eu o stea mea Ce m-o de vremerea. Nu voi fi singur în pădure Am steaua mea, trai sta și o cure, E timpul tău să faci acum În viață astăzi primul drum. Nu pe furiș, nu tu pilati, hai, nătăfleață, fi bărbați! E o minunăție de până. Parcă ar fi cam povești. Ia. Acum. Hai să-mi trag și o sufletul. Să-mi potulesc foamea, să-mi potulesc setea și să mă apuc de treabă. Da. Dar unde o fi omulețul de care mi au povestit frații mei? Unde o fi omulețul? Nu ceva, la da, la da. Nu ne zică, cine să stie nimeni maflaule. Bună ziua moșule unde B bună, ești? Uite ce da e. Ai tu și casă casa, dar nu mă pot mișca de foame. Adică a... și mi-o bucată de. Da, cufâră, da da da da da imediat imediat imediat imediat. imediat, imediat, imediat! așa. Se așa. Se așa. Se așa. Se Hai aici, Mai stai, da da da Da, da ce da Mă-o cu trei așa dragă Da, îmi dai N-am între-așește decât un hamără de cozonac copt în spuză ah. Și o sticlă de bereacră Da, ah. dacă sunt pe plac bucatele astea, stai așa Da N-ai decât să te așezi cu Hai stai, stai să-i aici Și hai să ne ospătăm împreună Ia, hai, vedem cu-a unde Cozonac ce asta? Cozonacul s-a făcut galben, galben de parcă ar fi Plămădin numai cu ouă no, no, no. <hating and living� Wars> Ia să guzi din sticlă cum, cum e, cum e, cum e Minune Berea acrită S-a preschimbat în vinul cel mai de soi. Hai, moșule! Hai, hai să ne o și să bem până ne-am sătura, da? Nu, nu, nu, nu! Hai, stai, hai, stai, stai, stai, stai, stai, Așa. Ha, ia, poftă bună stai, oh. Poftă bună. stai, da, E, bun. e bună! Ah, mulțumesc! Mulțumesc, E Uite, fiindcă mi-ai dovedit că ai inimă bună și din puținul tău ești gata să împarți bucuros cu alții, să știi că se să te fac fericit! E, nu, nu, nu e, e nevoie, moșule. îți mulțumesc, bă, bă, eu sunt fericit că ai mâncat. nu că... da? te rog, nu, nu, am m -i m -i să, m -i m -i să te fac fericit, fracăule. Uite, vezi copacul acela bătrân copacul de acolo! Îl văd, moșule! Așa, așa! Da, dar! Nu pe la și vrut să-l dobor că îmi pare cam uscat Uite, sunt alții mult mai falici lasă, lasă. Copacul ăla e atât de bătrân că doar dacă mui uit propti în el și-l și dobor Ascultă sfatul meu, flăcăule, taie l și vei găsi ceva la rădăcina lui da? Hai, spor la treabă și rămâi cu bine, flăcăule Eu o să plec să mă văd talii mele Drum bun, de celule, drum bun Ce-ți mulțumesc pentru sfat? Mulțumesc! Eee. Și acum vorba-i vorbă, ci treaba-i treabă Ia să văd ce surpriză mă așteaptă la Rădăcina astui copac Din câteva lovituri de secure, cred că îl dobor Hai, treaba. Așa! Te uită ce minune! Moșnegelu n-a glumit deloc! Ce-mi văd ochii? Suntreaz? Sau visez? Nu, mm. mm. nu, visez deloc! O frumusețe de gâscă cu penele numai și numai aur! Mulțumesc, Moșnegelule! Mulțumesc! Așa cum oară, nici când trecea prin cap să descopără, Hei, da, uite că mai cu treabă, mai cu vorba s-a lăsat seara și până acasă e drum lung. Acum am să bag gâzca în traista în care au fost merindele și mă îndrept spre hanul de la marginea pădurii. E mai înțelept să rămân acolo peste noapte. bună, se la bună, bună. Aș putea găsi la dumneavoastră o odaie unde să rămân peste noapte? Sunt tare obosit și. Casa lor e cam departe de aici. E, cum să nu găsești o daie flăcăule? Păi, hanul meu, e din adins ridicat aici în drumul de la marginea pădurii. Pentru popasul celor obosiți. Sau, cine știe, rătăciți. Îți dau nu numai o daie, da și ceva de leguri. Da N-ar strica nici o bărdacă devin devin că te văd tare tras la față. Mă rog. O să-ți faci puterile și mâine dimineață cu mintea limpede o să pleci mulțumit de la hanul meu. Îți mulțumesc, angiule, îți mulțumesc. Fii bun... Și arată-mă că sunt mort de somn Într-o clipă, Flăcăule, eu o să rămân aici să mă îngrijez de la mușterii Iar de tine se vor ocupa fetele mele Iată-l! Uite, ea e cea mare Bună seara, Drumețule! Bună seara! Ea e cea mijlocesă Bună, Bună seara, Ambul! Și ea e cea mică Bună seara, Voinicule! Bună seara! Hai, luați-i de saga și puneți așternuturile curate pe patul din odăi. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, de saca nu dau, nu dau, o țin aici lângă mine. Bine, cum ți voia. Și acum, până e gata patul, șezați aici la masă. Am să-ți aduc niște bucate și o cană cu vin. Hai, hai fetelor, hai fetelor! Hai la treabă, la treabă, Bine că mai păpostit la halul nostru și un flăcăm, mai chipeș. Dar are un chip luminos cum n-am mai văzut de mult prin partea locului. Haideți mai bine să ne vedem de treabă, că o fi obosit, săracu. Ai, uite la ea cât e de grijulie. Ea, te pomenești că ți-a căzut cu trău. că nu-și mai dezlipea ochii de el. Dacă, dacă nu terminați, vă spun, tate. Asta mică nu-și dezlipea ochii de flăcău, iar eu nu puteam să-mi deslipesc ochii de traistă. Dato! Și eu sunt tare curioasă. Ce-o fi având în ea? Că n-a vrut să ne dea Să o punem în odaie E, o fi având ceva de preț și n-a vrut să o străineze. Paza bună Haide mai bine să terminăm cu aranjatul camerei Să o aerisim Că și vine și n-are unde se culca Da, da, da, da, da bine, ce ar ce a fost Să sară banul pe el Ei. Și pune-i perna spre lăsării să-l trezească primele raze Ei, hai, hai, hai, hai, hai încă puțin aici Hai că acum, aș acum suntem gata, gata. Hai, hai, mai repede, mai repede ah, Gata suntem gata? Hai să-i spunem tatei că am terminat! Hai! Tata aranjat totul, Așa cum spus! Mulțumesc, dragele mele! Și acum, hai, mergeți la culcare, că eu și Flăcău mai stăm puțin la taifas. Hai! Aș mai stai, Oangiule, că ți vorba cum ți-e vinul. Dar simt că, că mi se închid ochii. Și apoi, ești tare bun, dar cum ți-am zis, eu n-am nicio lețcaie frântă cu care să-ți plătesc bunătatea Dar cine ți-a pomenit de bani? Hai, mai acolo, încobăr, dacă Și când te-ai Ai venit tu de mi plăti Nu-i stă bine unui oaspete să refuze Dar să nu te superi Dacă-ți spun că asta e ultima cană, da? Păi, mai stăm la o tacla și pormă o vedea Hai Bine, sănătate Dar ce-i cu voie, dragile mele? Va tulbura cineva somnul? Acum, hai, haideți la culcare că s-a făcut târziu. Să-i mulțumim domnului că am încheiat cu bine încă o zi. Hai, noapte bună. Somnulșor, taicuța. Hai, voi nu veniți, surioarelor? Ba, ba, noi, cu voi tate, am mai stau în pe prispă. Că tare frumoasă luna. Ne mai scădăm și noi puțin în răcoarea serii, dacă ne dai voie. Bine, bine, dar să nu zăboviți prea mult, că mâine în zori avem treabă. Bine, dacă vrei, poți să stai și tu A, mulțumesc, te dar mie cam am somn Bine. E, Găinile mă de mult Du-te, du-te, du-te și dormi Să mai crești bună noapte bună, noapte bună Gata <laughs> Au plecat? Au plecat Tu, tu e o arte de Sau ce-o fi având oaspetele nostru în traistă? He, știi, și mie mi s-a părut curios Că nu se despărța deloc de ea a, păi la cât a băut cu taica, eu cred că acum doar ne-a dus. Doar, nu-i vrea să... Dacă tu, dacă tu n-ai curaj, mă duc singură. Te-aș lăsa singură, dar și eu mor de curiozitate. Hai, ce-o fi, fiu. Hai, încet, încet, încet. Șt, vine încet. să vedem încet. Stiu că doarme sănătos. Ia, vezi. Vezi unde-i trai ăsta. Uite-o. Uite ia aici lângă pernă. Ia-o și desleagă tu, că eu nu am curaj. dă Mai coace, mai mi coace. Maică măicuiță. E o gâscă. O, o gâscă? Pe acolo loc să nu gâgâie. Îl trezește pe flacău. Păi că nu o gâscă din cele din care avem și noi în o gradă. E o gâscă minunată. Ei, ia, ia, ia, vină mai aproape de fereastră Și de să mai bine trai asta să vedem cât scambă taia lunii ce, ce pare, e chiar de aur Dar ce rost o fi având pasărea asta? Și de ce soi o fi? Dacă ne-am putea alege și noi măcar cu câte o pană S -s -s, Vorbește mai încet să nu-l trezim Pe asta nu-l trezești, nici dacă tai lemne pe el <laughs> Tu n-au scuns fără? Ce-o smulgă o până? Mi s-au lipit degetele de albă Și nu se deslipesc oricât aș trage Ce mă fac? Ce mă fac? Și ce caș gura, pune mâna și ajută Ai răbdare și nu mai faci atâta tărăbui că trezești Ține-te bine că trag. Dacă m-am eu ce ne facem? Ha, ha, ha, hai să ne băgăm supat. O să stăm aici lipite până bat zori în fereastră. Apoi, dacă află că va fi vai pe de pielea noastră. Nu-i mai mi-a trecut prin sprinos toată noaptea supatul ăsta. Ce crezi că mie mi-e mai bine? Am înțepe taci, taci. Parcă se aud pași. S-a fi trezit aia mică să dea la păsări. Nu când a cocoș? Că te de ești desupat? Nu-mi dau seama dacă e dimineață. Duratelor! Duratelor! Duratelor, sunteți aici! Aici, aici, aici! Aici! aici. aici. aici. aici. Intră și scapă-ne de bălea! am lipit de penele gâști și nu putem scăpa! Uf, am bănuit eu! Oh. V puteam să vă aștept mult, mult și bine să veniți la culcare Dar cum vă știu, iscoditoare Mi-am închipuit că asta e luna la care vreți să priviți Hai, hai, hai, hai ieșiți de sub pat. Hai, și acum, acum hai să băgăm, să băgăm repede gâsca la loc în traistă Hai oh. ah, na. Na, na, că m-am lipit și eu Uf oh. Nu ca alta nu ne rămâne de făcut Decât să așteptăm până se trezește flăcăul Să-i cerem iertare, nu? Și pot o găsi el Un fel să ne dea drumul Credeam că ne scap de pe lel e... Și acum ne-am lipit ustrele Da, mai terminat de sfădit Că soarele a răsărit mm -hmm. ce de... Am dormit <tus> <Asta -i> ce stai, stai, Nu, Nu, nu, nu, nu, nu te supăra pe noi, nu te supăra pe noi, flăcăule, dar surorile mele mureau de curiozitate să vadă ce ascunzi în traistă și s-au lipit de penele gâștii. Am venit să le ajut, dar m-am lipit și eu. Ați lipit? Nu v-ați lipit? Eu n-am timp de zăbovit. O să-mi iau ca sub soare și voi n-aveți decât să vă țineți după mine, da? Da, da, da, da, da! Am lipsit cam mult de acasă și ai mei gândesc că sunt tare îmbrijorați. Acum țineți pasul cu mine că o luăm hai! prin câmpie. Poate dăm de un drum mai drept. Hai, hai, hai, hai, hai, țineți hai, hai, pasul viu, viu, hai, țineți pasul viu că s-a făcut cam târziu, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, tot parcă tensiunea crește și te-a atât a o Simțim că sufletul ne-am dat-o. Suntem trei fete aiurite, dar nu ca ca poleite. Și cum crezi tu că s-ar putea, Nite să avem mai mult ca ea? Suntem trei fete aiurite, da, da, dar nu ca ca poleite. E și cum crezi tu că s-ar putea Mintei să avem mai mult ca ea? Când vrei așa frumoasă Nu pot să nu fii pot? și acum suntem toate trei Ca niște muște prinse-n clei Suntem trei de aiurite Dar nu ca gâscă poleite. Și acum suntem toate trei, ca niște muște prinse în Suntem trei fete aiurite, dar nu ca ghisca poleite. Și acum suntem toate trei, ca niște muște prinse în cleu. Oprește-te! Oprește-te! nu mai putem M-aș opri eu dacă știi că ăsta e drumul bun. Uite un poco, Ia să-l întreb pe el încotro să o apuc Părinte, rogu dacă nu ți-e cu supărare Nu, supărare n-am potenie Dar de când sunt o asemenea blestemății n-am mai văzut Nu, cuvincioaselor Nu vă e rușine să vă țineți cai După un flăcău Nu-i frumos nu nu se cuvine să faceți una ca asta Și apoi voi, voi Cei mai mari Treacă, meargă, dar ție, mucoasă Ție, nu Țipic de rușine Ia, dă da, da mâna, îmi face să vă opresc nu, da, da, da m-am și eu Ajută-mă, Doamne Sfinte Și dezleagă-mă din alaia Acesta păcătos ha? Nimic Nimic Acum ce să fac de voi, de voi Trebuie să alerg și eu rând cu voi Dar M mă curgă patafirul dască da, dască da Cine, ce E cu tot te grăbește, așa tare. Nu cumva să te iei cu altele și să uiți că mai avem azi un botez. Mai necă vrei să ajungem la el, aleargă după mine. Ia, bă mă vie, mămăie, și desprindem-o -mă din alai nu mai decât părinte. Hai! Eu, eu, eu uite trecie. le eu, Doamne, ia mă. Am luat am așa gata. Oh, mai flăcăule, măi. Opriți de tenițel că eu și părintele Opre. trebuie să ajung la botez. Ei, ei, m aș opri eu dacă știu unde am ajuns. Că toți cinci m-ați tras, ba la stânga, ba la dreapta si mica am îndrăcit drumul hai, hai, hai, hai, hai, Stai o leacă pentru Dumnezeu, hai, hai, hai. Dumnezeu Măcar să-mi trag sufletul Să-mi suflet ca în teriu Că l-am făcut ha, somn Stai fără, fără, fără Păi apoi vezi în zără aia mare. Dă-o vădă, ce cu ea? De acolo domnește un împărat care are o fică numai bună de măritat. Numai când vada e atât de saghiie da? și de ursuză din că nimeni până acum n-a putut să o facă să râdă. N-a putut. nu. Da a a o pravilă în care stă scris că... Așa la care o va face pe fată să răd o valoare nevastă da. Păi dacă e pe așa Mai trageți cu mine o fugă până acolo no, haideți, no! haideți, dacă tot am rătăcit drumul Hai să zăbovim nițel la palat n-ar strica să mă înfățișez și eu Gâscă de aur am Și dacă de norocul să-mi iau și o nevastă Mă întorc la ei mei împlinit Hai Hai, mișcați-vă mai repede, că mai sunt doar câțiva pași. Hai, nu o fugă de apă până creapă! Haideți, haideți, haideți, haideți. Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Așa. Am ajuns. Dați-te-ne. Hai, bate i poate. Îl poate. am Cine ești și ce postești pe aici cum de rătăcești? A, păi, străjerule, am venit să-mi încerc norocul și spune-i domniței... Că rog să mă primească Așteaptă acolo nemișcat, O să-l vestesc pe împărat Ce zici părinte? E? Crezi că mă primește? Te da, știu și eu taică Dar nu văd de ce nu te-ar primi până la urmă urmei Vorba aceea Ești tânăr și bogat Tocmai bun de însurat e... Poruncă de la împărat Că poți să intri în palat Apropiați-vă, apropiați fi apropiați. împăratul Fii binevenit Sărămâna domniță Fi binevenit Ce? Ce? Iartă-mă, Iartă tata Și-al meu ce? ce, ce, ce, ce Dar nu vreau să-mi cu necuvincioasă da? Dar nu mă pot opri asta patru Dar de, de, de când sunt eu pe lume N-am mai văzut așa o, o Năstrușnicie de alai, uite -te -te. <laughs> păi, păi, când îl văd cu ghisa de aur sub zone, și ceilalți 5, am si pe sfoară. Mai păi, uite de nu mă pot opri din râs! <laughs> nu credeam! Nu credeam că o să râd vreodată cu atâta pompă <laughs> Și, oh, ho, ho, oh, ho, și, hihi, hi, hi, hi, hi, hi. el singur, el singur, în mire, în va fi. Ha, ha, hihi, hi, ce, ho, ho, des. e râs, aș vrea să mă ho, ho, ho, ho, ho, se pot ne tare, greu, plăcâmul e alesul meu. Ho, ho, oh, și, ha, ha, hihi, și hihi, hihi, hihi,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 Într-una eu tot mereu El singur, doar el va fi alesul meu <laughs> Mare fericire mea, dustinere Renunțasem să cred că voi mai auzire Sete întreziturile paratului meu Pentru bucuria pe care mi-ai făcut-o la bătrânețe Îți mulțumesc Prealuminate împărate Na. Acum că ți-am îndeplinit porunca Ți-o cer pe domniță de nevastă Așa cum stă scris în pravilă na, na, na, na. O clipă, o clipă, o clipă Da ce crezi Că o să trăiești toată viața numai din Ha, ha, ha, ho, ho, ho și, hi, hi, hi. Ia să vedem cât ești de -ișteți. Uite, ți-o dau de nevastă Pe fica mea Numai atunci Când vei aduce pe cineva Care să fie în stare să bea tot vinul Care încape într-o pivniță ha o să încerc, Maria ta! Am plecat! Dar pe cine să găsesc? Pe cine să găsesc? Hei! Ia stai! Numai omulețul cel cărând din pădure mi-ar putea veni în ajutor cu un sfat de folos. Dute, dute, tu dute, dute, flăcaule! mă întorc curând, domniță! Da, da, da, da! Dar până atunci, te rog, ai grijă de gâsca de aur! Te aștept să fii repede, repede, da? Da. da n-aș vrea, n-aș vrea ca tristețea să pună din nou stăpânire pe sufletul meu. Voi întoarce curând. Te aștept. Iaca și pădurea. E acum să găsesc locul unde am îndovorât copacul. Nu era, nu era? Parcă... Parcă era mai afund... Uite aici, în luminișul ăsta! nu! Mă, mă, mă, Da, parcă se pe cineva! O fi vreun om sau o sălbăticiune pădurii? Hei, ce vrei? Ce vrei? Cine strigă? Vreau mai, omule! Dar ce o faci pe inima și ce stai așa pe mic? Da băi cum aș putea să fiu altfel Dacă mă închinuiești de o amarnică de sete Și n-am cu ce o stinge Eu da, băi, cât o fie de rece Nu mă pot atinge că se dână o stinge E drept că mai adenea am golit un putoi cu vin Dar ce înseamnă picătură? La setea care mă frige pe mine E tamant câte un strop Pe o piatră înfierbântată Băi, dacă-i numai asta Atunci află că mi-e cu putință Să-ți da, setea Hai frățioare cu mine Și o să bei până n-o să mai poți Hai, hai, hai nu e pivnița în păratul! Ridicetem nu cele mari! Eu mă duc să-l chem pe îmbarcai! Hai! Hai! Hai! Hai! Și-a și cu să iau eu butoarele la rând cu o spădarește. De... Gata, unul gata. Al doilea l-am stins. Al treilea l-am uscat. A, al patrulea l-am ras. A, al cinci, al trei. 36 și Auleu! Auleu! Simt că mi-am mai potonit puțin setea! Uite, au ceva ce? Uite, uite! Împărate! Omul meu aproape că a terminat! Să trăiești în Ce mai faci în frate? Ce faci, nenorocitele? Mai am un singur putoi! Mai am durșoarele că sunt grele, dracu! Dacă îl dau și pe pe gât, lăsați-mă să-mi trag sufletul în tel și apoi să-mi mai ce o pifniță să o și pe aia. și să-ți are strangul netrevnicule. Șelele aici, mea! Șelele aici, mea! Auzi, După ce-mi asta? azi, cu cum mai vrea să-mi golească încă o păi mai vreau! Calete care -te aici! Aura. care calete, ideale! Calete! Sac, trei! Noroc, nu faci cinste! Oh, doamne. M-a lăsat serac Nu mai am vin Nu te nu supăram supăr Maria ta Măria ta, așa a fost -a, porunca, -a, nu? Acum mm, Cred că îmi vei da fata de nevastă mm, Ia nu te grăbi Iștețule Cum crezi că o să-mi dau o la După un neisprăvit ca tine Dar nu-ți închipi că o să trăiți toată viața Din ha-ha-ha și gâl-gâl-gâl Tu te și găsești un om Care să fie în stare să mănânce Uh, se mănânce un munte de pâine se mănânce! Hai, mari, pregătește aici imi. Fac cum poruncești, dar și măria ta să te ții de cuvânt. La revedere luminate și spune-i domniței că vin să o iau curând. Bă, da, ce dar ce mai enervat? înervat? tare pricinos bătrânul, dar de fata ea lui. Și acum, hai, iute în pădure să-i ceri sfatul omulețului. Uite! Uh, luminișul! Ha! Ia uite și uite Uite-l omulețul! Ba nu? Ba nu e omuleţul? E un om cu mutra tare necăjită care -și tot strânge cureaua peste burtă. Mai omule! Lasă cureaua aia în plata domnului! Nu o mai strânge atât, cât ţi iei răsuflarea! Uf, omule! Uite-măi, cumţiţa mea, mă! Am un cunture întreg de buine! Dar ce-mi ajunge doar un cuptor așa amărât când sunt lihnit de foame Prin buză-mi făuie de vântul și trebuie să-mi strâmpă mereu cu lea ca să nu cad de-n picioarele Hai măi frate nu mai... Am... nu te mai văicări atât, Am... Hai, Am... hai, hai, dă mâna cu această scoală-te, scoală-te Am... așa, așa Am... Și vino cu mine că o să-ți dau să mănânci până te-i ghiftui Am... Hai, Am... Hai, hai, hai, Am... hai, hai, hai, hai... Am... mai băicări, că am ajuns! Uite, uite, Pian! Dar parcă muntele asta nu era aici, în fața cetății. În? un munte de pâine? dacă dar bușar mai e și împăratul! Cred că a porunci să se strângă toată făina din împărăție ca să facă muntele ăsta uriaș de pâine! Pâine, pâine, pâine! Ia zi, omule! O să-l birui cum de nu? Așa la m-am pus un fulec Hai, o de că foame de se bat turci la gura Nu Omuleu, Pune-mi seama pe împărat când o zi n-am ce de multălă astea de pune! El pune-l nu mai a Adicul o ce, -i, ce -i, bă, unde? Ce uite, uite, uite, omul meu, a dovedit tot muntere de pâine ce ei copțin. Da, ce-ți spui acolo? ce ce acolo? Mungere. Dacă fi așa mă, ai să mai pune din cuptor de pâine, mă, uite. Apune-ți a pofta în cui? <truzări> Hămezitule! <truzări> -ai. aici! haple după ce mai golide golit de făină toate hambale Împărățiii mai vrei încă să mănânci Mânca doar câinii să te mănânce Câinii să, să, să te mănânce întinde până-o pun zăvoză pe tine Hai mai azi Iartă-l pe Aluminate Iartă-l că n-a făcut decât să-ți îndeplinească porunca Și acum Pentru a treia oară Îți cer să-mi dai fata de nevastă Ciodo, păi da, păi nu Păi cum nu E și se n-am ce zice Auzi, dar spune după ce o să-i cu ha-ha-ha și, să și După ce o să-i terminați cu gâl gâl Și după ce o să-i terminați cu clap Ce o să faceți, hai? Nu o să vrei să-mi scoți fata la primare? Nu o să vezi călătorii și spre alte împărății? Nu! Și doar nu-ți închipui că fata mea o să meargă pe jos Sau când ajunge la vreo apă o să treacă în Că nu știe, doamne, vedește he, he, he. Căsătoria nu e un joc, numai cu patimă și foc. Nu o să trăiți doar cu bezele, mai sunt necazuri și belele. Căsătoria nu e un joc, numai cu patimă și foc. Nu o să trăiți doar cu bezele, mai sunt necazuri și belele. Nu poți să spui, m-am măsurat. Așa ca să arăt bărbat Și nu o să stai de dragul feti, Numai la baluri cu confetii Căsătoria nu-i deloc La fel ca jocul de noroc iar are mofturi, are toane Și uneori îți dă frisoane Căsătoria nu-i deloc La fel ca jocul de noroc Iare mofturi, are toane Și uneori îți de frisoane he he he he he he. Gândiți și voi ca doi copii Hai să ne punem pirostri. Aveți nevoie de tandrețe Și acum dar și la bătrânețe gândiți voi ca doi copii, ce nevoie în pelustri. Aveți nevoie de tandrețe, și acum, dar și la bătrânete. Căsătoria, dragul meu, nu-i doar cu zâmbete mereu, nu-i doar cu valuri și paiete E și răspundere băiete. Căsătoria nu-i un joc, numai cu patima și foc. Nu să trăiți doar cu bezele, mai sunt necazuri și belele. Căsătoria nu-i un joc. Nu mai cu patimă și foc Nu o să trăiți doar cu pezele Mai sunt necazuri și belele Aia că fă bine și adăugă la curte o corabie O corabie ca să fie așa de Încât să meargă și pe uscat să meargă Dar să plutească și pe mare să plutească Hai, hai să văd eu cât ești de când te-ai vedea venind cu corabia la curtea patului, să știi că nu voi mai avea nicio pricină de împotrivire. Și ți-o-i da fata din nevastă pe loc ce i da. Așa să faci măriata ta. Și n-ar fi rău de data asta să-ți cuvântul, că vorba aceea. Nu sunt mut, ci nu sunt slut. Nu mă dau la greu bătut. Gâsca m-a făcut bogat. Tocmai bun de însurat. Hei... Și acum, nătăfleață, Întoarce-te în pădure, Că numai omulețul cel cărunț Ar putea veni în ajutor. Hai, da drum! Așa! Am ajuns cam la locul Unde am doborât copacul Și niști pe om. Unde-o fi moșnegelul cel înțelept, că numai el mă poate scoate din încurcătura asta? Unde-o unde-o fi? Moșule! Moșneagule! Moșnegelule! Nimic, nu-mi răspunde nimeni. Ia să fac o rugăciune. Vino o moșnegelul meu, și ajută-mă la greu. Te-aș ruga să-mi dai un sfat... Cum să-l satur pe împărat? vino, dă mi ajutor, că tare aș vrea să mă însor. Băi! <rere> da ce-i cu tine, plec? Măușule, de ce mai ai speriat, măușule? Da ce necazuri, ți-au îndreptat pașii din nou în pădure. Of, of, of, of, măușule. Apoi... Mi-a căzut cu tronc fata împăratului Vai de cap Ai, Ia, iau vreau, Ia, vreau Da, da, da Da vezi că bătrânul Ia. e tare cârcota Și născocește tot felul de chichițe Ia, Uite, se vede treaba Că nu-i sunt pe plac și vrea să scape de mine -a. Mai întâi mi-a zis să-i găsesc Un setos care să-i stingă toate butoaiele cu i din pivniță Apoi a copt un munte de pâine pe care Un hămesi l am înfulecat până la ultima părâmă așa, așa. Iar acum ce -i crezi că ei s-a năzărit? Ei ce s-a năzărit? Ci că să i fac o corabie care să meargă și pe apă și pe uscat. Ei liniștește-te, flăcăule, Că eu n-am uitat bunătatea și mila pe care mi-l-a arătat la nevoie. Află! Că tot eu am mâncat și am băut de hatârul tău, da, da, da, da? da <laughs> și tot eu am să zdau și corabia. Gata ia, întoarce-te tu la palat și ai să găsești în fața porților năzdravenia, ce ți-a poruncit împăratul să-i o aduci. Acestea toate ți se de drept? fiindcă tu m-ai spătat din puținele tale bucate. Rămâi cu bine, moșule, și-ți mulțumesc tare mult. Veni sănătos! Uite, dacă lui moștini pe împărat, atunci să știm tale la curte. <gri> și se mai știm, moșule! <gri> Ca a dispărut de parcă l-ar fi înghițit pământul. Ce minune! Dar lasă! Lasă că mă întoarce Acum să dau fuga la palat Că domnița m-o fi așteptând să vadă De-am îndeplinit șastă poruncă împărătească pe te Da, ție, ție, ție Acum că ai văzut și corabia Ce ți-am adus pe șcheș. Ce mai ai de zis? Ha, ce se mai am dezis? zis? Istețile? Că mi s-au dus pe apa să îmbetei toate și mi s-au dus. De când sunt eu la îmbălție, n-am mai văzut așa minăție de corabie. Doamne, ce frumoasă e! O să-ți dau fata, o să-ți o dau. Și o să vă fac cu lungă, cam povești. popa, Pop, hai, dascăl, nu-ți lipsește. Iar cele trei fete ce au fost lipite de gâsca de aur, fel, fel, fel, fel, fel, fel vor fi domnișoare de unoare. Iar după moartea mea, Doamne ferește, dacă o să mor vreodată, abia atunci o să te urci în scaunul Domnesc ca esteți împarat. Și o să trăiești, în fericire, până la adânci bătrâneți alături de nevasta ta. Și fica Măriei tale! Și fica Măriei tale! Cum și fica? Ah, fica Măriei mele! Da, <Greeley> da, da, da, da! da. Iar eu, ca ginere, o să păstrez lângă scaunul domnesc gâsca de aur. Da, da, fê, fê, fê, fê, fê, Care să-mi amintească întotdeauna că, fără trudă, fără bunătate și înțelepciune, poți să rămâi un neîsprăvit. Așa este, ciule! Îmi place cum gândești. Asta-i garanția că las treburile împărăției în mâini bune. Mai să fie. Acasă, toți îmi spuneau nătufleață. Și acum, la palat, am ajuns este Ce zici acolo? A, a, aș mai avea o rugăminte, Măria ta și tată, socrule. Spune, dragul meu, gine, tot ce -ți dorești, ti se va îndeplini. Aș vrea ca. Pe omulețul cel cărun să-l aduc la curte și să-l fac sfetnic Marele norocie pe capătul Pe hangiu să-l fac mare chelar Popa și dascălu să slujească aici la mănăstire slujească, Iar fetele se rămână la curte pe lângă domniță Da, da, fel, fel, fel, fel, fel, fel <laughs> no? Dacă n-ar fi fost ei, n-aș fi rătăcit drumul și n-aș fi ajuns la aleasa inimii mele Așa-i, domniță Așa-i, stețul meu ei și gâsca de aur. <laughs> Vestea proaspăt încheiată A fost la fel ca date. Și cum o știe lumea toată Un băiat iubea o fată Când și-a găsit Fată băiatul Ea zis în zeflămea împăratul Pe cum să ce așa Nu veți că ești Cum se întâmpla des în viață Să pe dos și nu pe față Credeau cu toți că-i față, Dar mintea lui era În steață Muzica De frații grini eticluite, Și ai dat au În al poveștilor în zau. Povestea proastă încheiată A fost la fel ca altă dată De întâmplare născocită De frații grini eticluite. Ați ascultat Nătăfleață și Gâsca de Aur Fantezie muzical-radiofonică de Boris Petrov, după Frații Grim Traducerea Dan Faur Distribuția a fost următoarea Nătăfleață George Ivașcu Tatăl și omulețul Petre Lupu Mama, Anca Zanfirescu Fratele cel mare și popa, Mihai Bisericanu Fratele mijlociu și dascălul, Cosmin Șofron Fata cea mare, Anca Zanfirescu Fata mijlocie, Arabela Neazi Fata mică și domnița, Oana Răsuceanu Straja, Boris Petrov. Hangiul și împăratul, Valentin Teodosiu Asistența tehnică Mirela Anton și Monica Wilhelm. Regia de studio Janina Dicu. Muzică originală Dan Bălan. Coloana sonoră tehnico-muzicală Vasile Manta. Regia artistică Boris Petrov.